היפופוטון! תגידו, יש כדי מרק! מה זה? איפה היית? מה, הלכתי רגע, הייתי צריך להשתין, הלכתי לשיחים פה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה את שרה, מה את שרה, מה זה עד לשמה, מה, מה שרים פה? אה, לא, כלום, שום דבר. חבל, דווקא שלי יפה, נו, יש כדי מרק, נו, מה? לא. מה, אין? אז מאיפה הריח הזה? ממך? ריח של אוכל. אוכל. אה, תראו, יש שם משאית של קטרינג. אמרת קטרינג, אמרת בודי ניוק! אני אמרתי, משאית של קטרינג. אז למה אמרת משאית של בודי ניוק? מזון לכל אירוע, עסק משפחתי, תטעמו, הנה כדורי שוקולד. מחליק בגרון. טעים, אה? זה אמא שלי. אמא שלך הכינה. לא, זה עשוי מאמא שלי, עליה, שלום. תרצה לעשות לנו קטרינג בחתונה שלנו? לעשות לכם בודי ניוק בחתונה, את מתכוונת. אנחנו בדרכנו לאולמי לא... היפבותם הגדול. אין שמתי להם אקונומיקה בקפה, עבודה נקייה, <laughs> הבנתם, נקייה, למדתי נסיבולוגיה, כן. איזה תפריטים יש לך להציע, גבות? יאי! זה היה ממני, יש כל מיני תפריטים, יש תפריט שבעת המינים, זה מנה ראשונה עלי גפן, ואז הולכים לרקוד, ואחרי זה אוכלים תאנה, ואחרי החופה רימון קטן, ואחר כך תמר, נכון, שלא הרבה אנשים רוצים את זה, למעשה, אף אחד לא רוצה. מה זול? מה זול? הכי זול זה להיות נוסע סמוי באונייה, אבל מה קשור בכלל עכשיו? רגע, רגע. תשכנע אותי שאתה האיש המתאים. עותק, אני עשיתי קטרינג לאהרוני, אירוע ענק, 50 אלף איש! אחרי זה הוא אמר לי, בודניוק תשמע, אני אהרוני והאוכל שלך יותר טעים משלי, ולכן מהיום אני קורא לצמא שלי מאחורה בודניוק, על שמך! אז מה אתה מציע? מנה ראשונה אשקדמה רק! יש לזה מרק! מה קרה לך אתה? מנה שנייה קרוטונים אולי משהו חם עם זה? קנקנים של מים רותחים על השולחנות את רוצה? זה רעיון טוב גם כשהילדים יחוו מזה כי תמיד הילדים הקטנים דוחפים עם אוכל הקנקן לא יזיק להם גביע קטנה ביד מהמלצרים אני לא חושב שצריך מלצרים מלצרים זה מסוכן מאוד כל הזמן שואלים הכל בסדר, האוכל טעים אין להם עצמי, טעים לך? מה אתה מפריע? שלום, אני מייק המלצר, ואני רוצה ללחוץ לו את היד, אבל יש לו שם מגבת מגעילה. כמה אתם? מה, הוא לא רואה שאנחנו ארבע? מלצר כעיניים הביאו לנו. לא, כמה אתם, כשהוא שואל, כמה אתם זה בסוואילית? כמה אתם? זה אומר, תגידו כלבים, כמה קרציות יש לכם? ואז אתה אומר ארבע. צריך לשים את הפרצוף שלך, לוח מטרה. לא מטרה, לא מטרה. תקשיבו חבריא, קייטרינג זה לא פשוט כמו שזה נשמע. שימו שקל תכניסו שקל! תכניסו שקל! תכניסו שקל! נו לא כבר! תודה! כתר זאת העבודה כל כך קשה! אתה מזמין כבד אבל, ומקבל ביצה קשה! אצלנו הברווז תלוי כמו בסין ממש נמס בפה תשאל את שר או, עוד שקל אחד! עוד שקל אחד, מה אכפת לכם? נו, בבקשה! כתר זאת העבודה הכל-כך קשה! ואם את פעם של מיץ, את תקבל בעצבה קשה! אל תהיה כזה קטוני ומחודק, הצבעים יש לך, ירבו הבברק. 23 דולר מנה! 17 דולר מנה! נו, סימו שקל כבר, וזהו! שקל אחד! שחק אותה, אינריק! כן! מי אמר אני ולא קיבל? מי? מי? מי? בואי תרגיל אם הוא בואי, נו! מה זה נקרא בואי כבר? שחפת, טולעים, כן! אולי רק טיפה מה להריע ששוטף את הכלים! היי! כן, זה אני! האחד והיחיד! יופי! יוני ברקלול!